Hetedik fejezet Susan már hajnalban felébredt, ami júniusban valóban korai időpontnak számított. Briós süt reggelire, legalábbis ezen töprengett, miközben fél ötkor belebújt a pongyolájába, és a füldőszobából a konyhába indult. A férje repülés utáni mély álomba merült. Az előző éjjel érkezett meg a nyugati patról, ahol öt napon át megállás nélkül tárgyalt. Abban a reményben, hogy együtt vacsoráznak, Susan megvásárolt mindent a férfi kedvenc borjú szeletéhez. A repülőgép azonban két órás késéssel indult, s a férfi csak tíz után ért haza. Megpróbált vacsorázni, de Susan vak lett volna, ha nem látja, hogy az ő kedvéért gyűri le azt a pár falatot is. Megsajnálta, és a dolgozó szobájába küldte, ahol kedvenc szimfóniáját hallgatta, hogy kissé ellazoljon. Susan addig ült ott vele, amíg a szeme lassan lecsukódott. Nem tudta, a férje mikor jött be végül aludni, de amikor hajnali kettőkor felébredt, már ott látta maga mellett az ágyban. Most tejet melegített a konyhában, vajat, cukrot, élesztőt, tojást és lisztet tett bele, Meggyúrta a tésztát, és félretette kelni. Felvágott egy friss ananást, felszeletelte, és szépen elrendezte a szeleteket a gyümölcs héjában kivivel és banánnal kiegészítve. Elkészítette Mark kedvenc tejszínes kávés süteményét, bőven mérve mellé a fekete szedret és a mazsolát. Ismét megdögönyözte a briós tésztáját. Amíg az újra megemelkedett, Susan friss párgát párolt, arugulát mosott és felvert néhány tojást a frittatához. Elrendezte a tányérokat, az ezüst evőeszközöket, a bögréket, a vászon szalvétákat és virágokat a konyha közepén álló gránit asztalon. Aztán megigazította a virágokat, majd újra elrendezte őket. Aztán kis adagokra osztotta a briós megkelt tésztáját, és beletette a formákba. Friss kávét darált. A vászonasztal terítőt kicserélte szőttesre, és rafiával összekötötte a szalvétákat. Letisztította a munkalapot, mindent elmosogatott és eltörölgetett, majd a mosogatót is tisztára súrolta. Kivette a kávés süteményt a sütőből, és betette a brióst. Behozta a reggeli lapot, és átolvasta az a 15 perc alatt, míg a kávéját kortyolgatta. Amíg a briós sült, kitörölte a hűtőszekrényt, megfésülködött és fogatmosott, megmosta és bekrémezte az arcát, aztán odaült az asztalhoz, és várta, hogy Mark felébredjen. Kilenc óra elmúlt, amikor a férfi kijött. Susan akkor már öt órája talpon volt, és meglehetősen elfáradt. A férje viszont kipihentnek látszott, bár csinos arca kicsit gyűrött volt az alvástól. Jó megjelenésén sem őszülő halántéka, sem a deréktájban felszedett pár kiló nem változtatott. Susan gondolatai ugyan száz felé jártak, mégis tudatosult benne, mennyire hiányzott neki a férje, s milyen boldog, hogy újra együtt lehetnek. Mark kedvesen megölelte, ami azt jelezte, hogy ő is ugyanígy érez. – Hmm, nem is tudom, millatosabb, te vagy az, amit sütsz! Dior vagy briós? – mondta az asszony, s közben érezte a férfi állán a borostát. – Választhatsz. – A Diort választom, és egy csésze kávét. Meglazította az ölelést, és kicsit hátrahajolt, hogy lássa a feleség arcát. Korán keltél. Vigyáztam, nehogy felébreszelek. Nem ébresztettél fel, de nem csak a diór és a briós illatát érzem. A konyha állapotából ítélve egy egész napra való munkával végeztél. Attól tartok, ha felét sem tudom megenni annak, amit készítettél. Nem tudtál aludni? Susan kicsit megvonta a vállát. Rosszat álmodtál? kérdezte a férfi. Ha csak álom lett volna. Aha, még mindig, Natali. Nem úgy volt, hogy beszélsz vele újra? Nem fogadja a hívásaimat. Mark felhúzta a szemöldökét, de bölcsebbnek látta hallgatni. Jó, igaz, ismerte be Suzanne. Először olyasmit mondtam neki, amit nem kellett volna, de hát mégis mit vált azok után, hogy csak úgy bejelenti a házasságát? Azt mondtad, jóval korábban beszélt már kárról. Beszélt róla, de szó sem volt szerelemről vagy románcról, a házasságot pedig végképp nem említette. Derült villámcsapásként jött, a lánya vagyok, meg voltam sértve. Elmondtad ezt neki? Susan sóhajtott. Nem úgy, ahogyan kellett volna, de most már, ha hívom, valaki más fogadja a hívásukat felvette egy új asszisztenst, aki elképesztően rámenős. Új asszisztenst a céghez? Nem, személyi titkárnőnek, felelte Susan, és affektált hangon hozzátette. Nyilván olyan rengeteg a teendője. Mark halk hangot hallatott. Susan abba hagyta a gúnyolódást, de nem kért bocsánatot. Méri felmondott, és azt mondja, nem ő az egyetlen. Úgyhogy részben elégedett vagyok, mivel nem egyedül engem borított ki ez a házasság. A másiké nem viszont úgy érzi, hogy az az az concept, amelyet ismertem, semmivé foszlik. Mindig azt állítottad, hogy nem érdekel, jegyezte meg Mark halkan. Nem is érdekel, csak apa miatt érzem magam rosszul. Neki már mindegy, Susan. Meghalt. Igen és úgy néz ki, mintha Natali csak erre várt volna. Nem hiszem, hűséges feleség volt. Lehet, hogy nem, eszembe se jutott, hogy újra férhez megy. Talán a másik férfiról sem tudok semmit. Dehogy nem, mondta a sitító hangon. Igen, Suzanne is tudta, hogy így van. Ez azonban nem mentség arra, amit Natali most tesz. Csak a pillanatra várt, hogy meghajon a férje, mondta, és némiképp megerősítve érezte magát, mert Mark hallgatott. Pár pillanat múlva azonban megszólalt. Miért nem mész oda? Susan meglepődött. Aszkon szedbe? Nem lehet, sok dolgom van itt. Mi volna az? kérdezte Mark a felesége szemébe nézve. Susan nem válaszolt. Volt a semmi halaszhatatlan dolga sincs, és ezt mind a ketten tudták. Keresztúthoz érkezett, s most nem tudja, melyik ösvényen menjen tovább, de hazafelé, a visszafelé vezető út a lista alján szerepelt. Anya nem szeretne ott látni, hangzott az érv. Csak veszekednénk. Lehet, hogy beszélgetnétek. Az anyámmal? Anyám és a beszélgetés? Már pedig valami módon csak szót kellene értenetek az esküvő előtt. Ugyan miért? Nem leszek ott? Mark elhúzta a kezét. Megkerülte Szuzant, és kávét öntött magának. A bögrét megmarkóva a pultnak támaszkodott. Szerintem hiba volna. Greg sem megy el. Kettős hiba. Mégiscsak az anyátok. Ha nem leszek ott az esküvőjén, az folyamatos ellentéteket szül. Az ellentéted az esküvő szüli. Mark nem válaszolt, csak állt a bögrét Markóval. Végül azt kérdezte. Hány éves, Natali? 76. Szerinted hány éve van még hátra? Suzanne meglepődött a kérdésen. Honnan tudhatnám? Mennyi ideig éltek a családtagjai? Volt szívbetegség? Rák? Miért kérdezed? Mert Natali lassan abba a korba ér, amikor talán felmerül benne a kérdés, hogy mennyi ideje lehet még hátra. Talán úgy gondolja, nem engedheti meg magának, hogy az szerint cselekedjék, ami a harminc, negyven vagy akár ötven éves emberek szemében illendő viselkedés. Te helyes lesz a házasságot? Nem, de nem is ítélem el. Natali élete másmilyen volt, mint az enyém vagy a tiéd. Susan karba tette a kezét. Jó az egészsége. Legalább húsz évig él még. Legalább. Mondod te, mert így szeretnéd, de mégis neked mi a jó abban, ha megszakítod vele a kapcsolatot? Ő az, aki megszakítja. Ő döntött így. Én meg úgy látom, te döntesz. Natali szeretné, ha a gyerekei és az unokája az életéhez tartoznának. Ezért küldte a meghívót. Na de, meghívót, Mark! A férfi hosszan kifújta a levegőt. Letette a bögréjét a pultra, és a feleségéhez ment, s megsimogatta a karját. Megpróbálta elmondani neked, de nem tudta, hogyan. Édesem, ő ilyen. Mindig is ilyen volt. Sokkal kimértebben viselkedik, mint te, mint ahogy te is kimértebb vagy, mint a lányunk. Talán nemzedéki különbség. De lehet, hogy nem. Vagy elítéled anyádat, és vállalod ennek minden következményét, vagy alábbadsz a büszkeségedből, és meglátogatod. Van rá időd, Susan. Greg csak nem olyan korán ébredt, mint Susan. Hálószobája apró erkéjéről nézte, mint áradt szét a nappali fény a Woodley Park fölött. A szomszédos házak teteje lassan halvány aranyfényben ragyogott. A halványból egy-kettőre ragyogó lesz. Washington újabb forró napnak néz elébe. Greg már is érezte a folytó párásságot, mely olyan átható, hogy mindent lelassít. Ő legalábbis ezzel magyarázta, hogy nem volt képes megmozdulni. Ha az élet a normális ütemben folyna ő már a munkahelye felé tartana. De minden lelassult. Három hete tart a lemaradás. A számítógépén megválaszolatlanul gyűltek az e-mailen érkező levelek. Ugyanez a helyzet a telefon telefonüzenetrögzítőjével is. Az íróasztalát elborítják a tanulmányozásra váró javaslatok, az elemzendő eredmények, a válaszra váró levelek. Kiadhatná a feladatokat másnak, hiszen erre vannak az alkalmazottai, de az irodából senki nem tud segíteni az itthoni teendőkben, abban semmiképpen sem, amit neki kell elvégeznie. A lakás rendezett volt és tiszta. Greg előző este elvégezte a mosást, aztán összehajtogatta a száraz ruhákat és elpakolta őket. Ma reggel beágyazott. Elkészítette magának a reggelit. Az újságot a címlaptól a hátsó oldalig végigolvasta, aztán szórakozott pillantást vetett a laptopjára, majd arra gondolt, hogy le kellene zuhanyoznia és fel kellene öltöznie. Ám még mindig bokser alsójában volt, egyik szobából a másikba témfergett, az óráját nézte. Kilenckor felhívta Akron az anyósa vette fel a telefont, ahogy korábban is valahányszor felhívta. – Szia, Szibil! Jill ott van? Az asszony hallgatott, majd óvatosan így szólt. – A másik szobában van, de nem tudom akár veled beszélni. – A feleségem, kell, hogy beszéljen velem. A vonatúlsó végén csend volt. – Szibil, Tessék! Greg végighúzta a tenyerét a nyakán, lehajtotta a fejét és sóhajtott. Rendben. A múltkor, amikor telefonáltam, ki voltam borulva. Nyilván nem kellett volna olyan. Indulatosnak lenned? Igen. Jill anyja kétségkívül szkeptikus volt. És most már másképp látod a dolgokat? Igen, másképp látja. Elfogyott belőle a harag. Ami maradt, arra nem könnyű nevet találni. Nem érzett még ilyesmit soha. Hiányzik, Jill! Lehetett a hangjában valami, amit a szavak nem fejeztek ki, mert Sibyl végül halkan azt mondta, Várj egy kicsit! Várt. És várt. Elképzelte a szomszéd szobában zajló vitát. Jill valóban nem akart vele beszélni. Greg azonban tűnődött, hogy lesz tovább. Szia, Greg! Szólt bele végre Jill fagyos hangon a kagylóba. Mi újság? Ezt én szeretném hallani, mondta Greg, de észbe kapott és szelídebben folytatta. Felejtsd el! Bocsánatot akarok kérni. Nem lett volna szabad a múltkor úgy kiabálnom veled. Igazad van. Dühös voltam. Nem arra számítottam. Tudom. Greg a mobiltelefonját markolva újra járkálni kezdett. Ahhoz képest, hogy milyen kicsi a lakás, vagy szinte hodálynak tetszett. Jill mindenütt jelen volt, ugyanakkor mindenhonnan hiányzott. Hiányzol, mondta. Ez Sibírre hatott. Szerette volna, ha Jillre is hat. Hatott is, csak éppen másképp. Jill kitört. Most legalább megtudod, mit éreztem az utóbbi öt év alatt? Körbefutod az országot, napokig haza sem jössz, építgeted a cégedet, mint mondani szoktad, de ez egy idő után nagyon pocsék dologám, Greg. A házasságban két emberről van szó, rólad és rólam. A kettő a házasságban fontos szám, de nem a miénkben. Az életünk csak is rólad szól, rólad és a cégedről, rólad és az ügyfeleidről, rólad és a barátaidról. Valahogy mindig más kerül a helyembe. Mi a csudáért házasodtál te meg egyáltalán? Különös. Greg ezt a kérdést még soha nem tette fel önmagának. Egyetlen egyszer sem. Öt éve még egyszer sem bánta meg, hogy feleségül vette jill -t. Annyira hozzá tartozott az életéhez, hogy egyenesen sértőnek találta a kérdését. Én is megkérdezhetném tőled ugyanezt. Vágott vissza. Milyen nő az, aki az első problémánál hazafut a mamájához? Olyan, aki másképp nem tudja értésedre adni a dolgokat. A feleségem vagy. Mellettem kellene lenned. Mert a feleséged vagyok? Nem. Azért kellene mellette lennem, mert szeretjük egymást. De hiszen szeretjük egymást. Fogalmad sincs róla. Mi a szerelem? Greg összeszorította a szemét. Megdörzsölte az ornyergét, és halkan káromkodott egyet. Hogyan már, Jill? Ne kezdjük ezt megint! De muszáj! A szavak kimondása egyébként sem elég. Tudnom kell, mit jelentenek. Tudja is, hiszen nő. Greg viszont férfi, és zavarba jön, amikor ilyen szavakat hall, hogy szerelem, lélek, örökkévalóság. A törvény tizedét azonban a birtoklás jelenti. Jill a felesége. Fogadalmat tett. Jó van, mondta Greg. Gyere vissza és megbeszéljük. Jill nem válaszolt. Jill! Nem akarok visszamenni. Tudom, mi történne. Csak rádnézek és mindent elfelejtek. Greg halványon elmosolyodott. Mert igenis szeretsz. Igen, sosem tagadtam de ez nem azt jelenti, hogy továbbra is a feleséged akarok maradni. Én nem tudok így élni, Greg. Olyan magányos így az életem. Magányos. Ismerősnek hangzik. Talán Greg is ezt érzi most. Gyere vissza, édesem! mondta érzelemteli hangon. Gyere vissza, és mindent megbeszélünk. Az asszony nem válaszolt. Jill! Majd felhívlak.